רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום אדוני. ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיולי לי לעם, ושכנתי בתוכך, וידעת, כי אדוני צבאות שלחני אלייך. ונחל אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודש.